a les 10 del matí i fins als 11 en directe l'hora del peix fregit amb Rubén Herrant Pràcticament 5 minuts per un quart d'11 d'aquest dilluns 21 d'octubre. Molt bon dia a tothom i avui a l'hora del peix fregit tindrem la presència eh, per tancar aquesta primera part d'en Josep Pasqualal i amb ell doncs tancarem aquesta primera part perquè comentarem, a més a més de la previsió meteorològica que ens espera per aquest inici de setmana també aquest episodi de, de llevantada ens explicarà donc una miqueta quines són les característiques que aporten doncs, a aquest en aquesta climatologia típica de la, de la llevantada i un fet doncs que eh, ens comentarà que no és tan eh, estrany que és habitual doncs d'aquesta època de l'any. Amb ell tancar plancarem aquesta primera part doncs, al voltant de, de la informació que us oferirem eh, de la comarca i també de Palafrugell i després, a la, la segona part del programa d'avui tindrem la presència de Narcís Mir i l'Ester mullera en Narcís, com és habitual, doncs, ens portarà una nova sèrie que haurem de mirar hauríem de mirar, ja ens fareu saber si és eh, bona la recomanació d'en Narcís o si no i d'altra banda, l'Ester ens explicarà per què l'armor romàntic poder no és tan Macú com ens l'han pintat durant molts anys Això arribarà però, com dèiem, després del repàs De les informacions més destacades Que ens ha deixat aquest cap de setmana Així doncs, comencem Un dilluns a més, tenim el ple de comptar amb en Vicenç Rodríguez, que m'acompanyarà durant aquesta primera part. Bon dia, Vicenç. Bon dia, bon dilluns i esperant la, la pluja. Esperant la pluja, eh? De tant en si pluja que no només aquí, però aquí en concret perquè costa que plogui i, per uh -huh. tant, doncs, sempre... Eh... Poder veiem que al costat plou, pot ser Palamós, pot ser Platja d'Aro, però aquí no acaba d'arribar aquesta pluja. Sembla, tot indica, eh, ja ens ho acabarà explicar en Josep, doncs que aquest cap, de, ai, aquest cap de setmana, aquest inici de setmana, sobretot demà, dimecres, eh, doncs arribarà aquesta pluja. Doncs sí. I, important, important aquesta pluja. Comencem el dilluns amb informacions relacionades amb la comarca. Què ens expliquem? Per, què, per on comencem? Vicens? En primer lloc, el Consorci de la Costa Brava afegirà 20 municipis. Efectivament, aquests 20 municipis han fet els primers passos per convertir-se en membres de ple dret del Consorci de la Costa Brava. Es calcula que abans que acabi aquest any, les adhesions ja seran definitives. L'entitat, recordem, està presidida actualment pel president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i s'encarrega de l'abastiment i la gestió de les aigües a pobles i ciutats d'arreu del territori gironí el mateix Noguer va ser l'encarregat dijous d'obrir l'acte d'ampliació. Acompanyat per Lluís Puig vicepresident i primer i alcalde de Palamós i Josep Maria Cervera vicepresident segon i alcalde de Port de la Selva va explicar en Miquel Noguer que l'entrada en vigor de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local va suposar una redefinició de les competències fet que els ha empès a regularitzar la situació dels ajuntaments no consorciats, segons paraules del president del Consorci, com dèiem. És la primera ampliació que es fa des que l'ENS va ser creat el 1971. Suposarà que el Consorci gestioni les aigües de 47 municipis del litoral i prelitoral gironí. L'augment serà del 18,24% en nombre d'habitants que rebren el servei de l'entitat 45.087, comptant només les residències fixes que arriba així doncs, al 292.189 habitants. El Consorci, Pro calcula que amb l'augment de població estacional al els mesos d'estiu a la Costa Brava s'arribarà a donar servei, atenció a un milió de persones. A Palafrugell ha detingut un conductor amb més de 7 quilos de marihuana. Són informacions de divendres, també algunes de dijous a la tarda, com us dèiem, doncs, divendres, si us recordeu, doncs vam dedicar a tant l'hora del peix fregit com l'espai informatiu tot eh, relacionat amb temes eh, relacionats amb la vaga general i per aquest motiu, doncs ara, aprofitem aquest dilluns, aquest matí, per fer repàs d'aquestes informacions que ens van quedar pendents. Com deia ara en Vicenç, doncs, la policia local va detenir, en aquest cas, dissabte passat, no l'altre, un home per un presumpte delicte contra la salut pública. El detingut està sent investigat investigat per suposat tràfic de drogues i ha ja passat a disposició judicial. Durant la detenció i posterior registre es van confiscar 7,1 quilos de marihuana. Els fets van ocórrer la matinada del dissabte 12 d'octubre, quan una patrulla va localitzar dos vehicles circulant a gran velocitat pels carrers de la vila i fent maniobres sospitoses. En poder aturar un dels dos vehicles, els agents van localitzar 7,1 quilos de marihuana. Així van procedir a arrestar el conductor, que es tracta d'un home de 51 anys, va i de Sant Feliu de Guíxols i que ja ha passat a disposició judicial. El preu de venda al carrer de la Marihuana seria al voltant de 7.000 euros. Una patrulla de la policia local, també us hem d'explicar, que va poder aturar l'altre vehicle i un ocupant que havia baixat del cotxe moments abans. En aquest cas, els agents van procedir a identificar els dos joves, un de nacionalitat espanyola de 19 anys i un altre de nacionalitat marroquina de 35 anys i tots dos veïns del nostre municipi. La policia local de Palafrugell continua, però, investigant els fets i no descarta noves detencions. En aquest cas, l'Ajuntament de Palamós aprova un pressupost per a 2020 de més de 24 milions d'euros amb 1,7 milions destinats a la inversió. El ple de Palamós va donar llum verda dijous al pressupost municipal per al 2020 amb els vots favorables del govern d'Esquerra Republicana i també del grup de Junts per Cat. El PSC, Ciutadans i la CUP, en canvi, van votar-hi en contra amb un escenari equilibrat entre despeses i ingressos de 24,6 milions. Els socialistes i la CUP hi van trobar a faltar més partides socials i ciutadans que la partida dedicada a l'ALAMI, la, a la, a l'Associació de Municipis per la Independència, es destini a proposar promoció turística. Des del PCC, Raquel Gallego també va qüestionar que la partida més destacada de les inversions siguin els 400.000 euros per a la pista poliesportiva anexa al pavelló que es tornaran a acumular com a romanent. L'alcalde Lluís Puig va argumentar que es tracta d'una inversió onerosa d'uns 2,5 milions d'euros i que l'afrontaran quan disposin de prou recursos per contenir l'endeutament. El capítol d'inversions per a l'any vinent preveu 1,7 milions de pressupost i entre les més destacades, com dèiem, hi ha les obres d'urbanització, els carrers López Puigcervé, Nàpols, Rosselló i Aragó, totes elles per valor de 360.000 euros, les reformes i millores de la plaça dels Jardiners i de la plaça Morada, 90.000 euros, i el programa d'asfaltatge de diversos carrers, que en aquest cas s'emportarà 140.000 euros, i altres intervencions, com ara punts de càrrega per a vehicles elèctrics, penals de baix consum i càmeres de videobligència, un nou tram de carril bici i millora de l'accessibilitat en platges i a edificis municipals. D'altra banda, també us hem d'explicar que mantindran 100.000 euros per a les inversions votades i escollides pels veïns. El govern defensa també que en matèria social incorporaran més personal per atendre més necessitats, amb menys esperes i més dies a la setmana, així com un pis d'emergència social i potenciaran programes educatius i contra el fracàs escolar. També, per últim, obriran un local i noves línies de dinamització econòmica i noves polítiques i espais per enfortir el teixit social i la pràctica esportiva. Música Tornem a la nostra vila. El carrer Torra Junama ja és de direcció única. Tot el carrer de, Torre, de Torres i Jonama ja és de direcció única. Aquesta artèria viària central de Palafrugell es converteix així en una via d'una única direcció, a més passa a ser zona 30 i a la que no poden accedir vehicles de més de 6 tones i mitja. El nou carril és ara d'ús compartit de vehicles i bicicletes on aquestes últimes hi tenen prioritat. També recordem que s'ha invertit el sentit de l'últim tram del carrer Marçal de la Trinxeria entre els carrers Torroella i Mestre Sagrera. Així, els cotxes que fins ara sortien per Torres i i Jonama tenen una alternativa de sortida en Sant Itués. D'altra banda, tots els vehicles que surtin de l'aparcament soterrat situat al costat de la fàbrica J Jotavigues poden girar en direcció al carrer Girona. En canvi, en aquesta artèria viària central de Palafrugell, el canvi, volem dir, doncs, té com a objectiu millorar la seguretat dels vianants i dels conductors. Recordem que Paullador destacava en aquesta sintonia que aquest era un punt amb un alt índex d'accidents. A més a més, amb el nou repintat també s'ha fet s'han fet més grans les places d'aparcament del carrer. Aquesta mesura al carrer Torres i Jonama és una de les que ja contemplava en el Pla Local de Seguretat Viària de Palafrugell realitzat per pel Servei Català de Trànsit. D'altra banda, aquest procés de canvi s'ha iniciat amb la finalitat de, de poder avançar en el Pla Director de la Bicicleta, oferint nous espais per accedir amb aquest vehicle a la trama urbana en aquesta línia. Durant els propers mesos està previst realitzar la primera fase d'aquest pla com ens va avançar Paullador. Buscant figurants per fer un vídeo sobre el canvi climàtic a Sant Feliu de Guíxols El grup d'estudiants de secundària de l'Institut i Sant Feliu de Guíxols Polsetes Verdes busca figurants per gravar un vídeo de conscienciació sobre el canvi climàtic. La plataforma Polsetes Verdes és un grup de joves que s'ha creat aquest mateix any i ha organitzat altres accions per la defensa i la protecció del medi ambient al municipi. La gravació està programada per aquest diumenge 20 d'octubre a les 10 del matí a 13 a, les, a la una al migdia a la zona de les escales del carrer de la penitència de Sant Feliu de Guíxols i les persones que van voler hi participar doncs, van poder-se apuntar a través de la pàgina web de l'Ajuntament i és que l'ENS hem de recordar que ha col·laborat amb la difusió de l'activitat i en nombroses accions del grup. L'objectiu era gravar un vídeo de conscienciació sobre el canvi climàtic i els seus efectes adreçat a la població del municipi. Abans de la gravació del vídeo es va fer una explicació prèvia sobre l'impacte dels éssers humans en el medi ambient. L'entitat Feia una crida eh, a través de la pàgina web a participar-hi i, doncs, a més a més, hem de recordar que el mes passat el grup Polseres Verdes va iniciar una campanya per fer una plantada d'arbres a l'Avinguda Europa del municipi. Tot i això, des de la seva creació, el col·lectiu de joves ha organitzat altres accions com recollides populars d'escombraries per la protecció del medi ambient i la conscienciació dels impactes del canvi climàtic al municipi. Volem quina serà la propera acció que eh, posin en marxa aquests estudiants de secundària de l'Institut de Sant Feliu de Guixos. El grup municipal de Palafrugell en comú crític amb la sentència del procés. L'agrupació de Palafrugell critica la recent sentència condemnatòria que ha recaigut a diversos polítics i activistes catalans. La consideren dura, desproporcionada i perillosa per al que significa de delimitació del lliure dret d'expressió i manifestació de tothom. En aquest sentit, demanen l'excarceració dels polítics i polítiques tancats a la presó amb la màxima urgència així com que, amb idèntica urgència, el govern de la Generalitat en ús de les seves competències, els apliqui el règim penitenciari més favorable mentre no sigui en llibertat. D'altra banda, també han volgut manifestar la seva solidaritat amb totes elles i tots ells i també amb les seves famílies. En el camí cap al referèndum que permeti a Catalunya decidir, donen suport a les manifestacions i als partits que per via, per vies estricte i escrupulosament democràtiques defensin aquestes posicions i que creguin en el diàleg com a sortida de la situació actual i camí cap a les solucions per al principal problema que tenen avui Catalunya i Espanya. Per últim, també han volgut apuntar que rebutgen qualsevol manifestació de violència per ser contrària a totes i tots els catalans. Acaben les obres de millora al Passeig del Mar de Palamós. Les actuacions van, concret, van concretament del carrer del Mar al carrer d'Aragó, on s'ha acabat el tram de vorera nord que faltava. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals amb l'objectiu d'unificar la imatge de la darrera secció del passeig marítim Palamosí. Les obres realitzades han afectat a prop de 2.000 metres quadrats de superfície de vorera que s'ha eixamplat i s'ha eliminat la zona d'aparcament de forma que ara es disposa de la mateixa amplada de vorera en tot el tram. A més, informa el consistor també s'ha suprimit la canal de recollida d'aigües situada entre els arbres que s'ha substituït per una rigola contínua a la vorera amb reixes de recollida d'aigües i connectada a la xarxa de plujanes. En aquest sentit, el projecte ha ubicat per terres que combinen espai de gespa i plantes en diversos punts del traçat i concretament entre la nova vorera i l'espai central del passeig. La millora també inclòs la incorporació d'un carril bici que connecta amb el passeig de Sant Antoni de Calonge i en el futur també ho farà amb el que es preveu realitzant el darrer tram del carrer Nàpols, del qual la primera secció ja s'ha construït i que actualment permeten la unió amb la via verda procedent de la zona del Mas Gurgoll i el Pont de Ferro. Les obres de millora del passeig del mar de Palamós es van iniciar, recordem, durant la primavera passada i el seu cost d'adjudicació va ser de 169.000 euros. Un cop enllestides s'ha acabat incloent hi també la instal·lació del nou enllumenat que en aquest cas eh, dins un projecte que es va realitzar durant el trimestre de l'any passat. I tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit, aquest magasin matinal que us acompanya cada dilluns i cada divendres. I ho farem, com és habitual, doncs, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Astertit, amb en Josep Pasqual, perquè ens doni doncs, les claus d'aquest inici de setmana, de temps meteorològicament parlant, Eh, sembla que ens arriben forces canvis, com ja anunciàvem divendres, ens ho confirmarà doncs, en Josep Pasqual, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Em sembla que per fi arribarà la pluja que, que tant desitgem, no? Eh, sí, sembla doncs, que tindrem una clàssica situació de llevant és a dir eh, ara està entrant per ponent de la península ibèrica una massa d'aire fred amb embalsada i eh, que diguéssim la circulació habitual dels vents són de ponent a llevant i eh, normalment doncs hi ha el que en diuen el front polar que està força al nord al nord de les llives britàniques Escandinàvia, cap allà i a vegades doncs, el que passa és que aquesta línia que separa l'aire més fresc del nord amb la del sud doncs es trenca i baixa alguna bossa d'aire embalsada més fresc això doncs és el que està passant ara està baixant un aire més fred amb alçada uh -huh. per l'oest de la península Ibèrica, entrarà a la Mediterrània per l'estret de Gibraltar i arribant en aquí, trobant aquest mar més temperat que hi ha a la Mediterrània, que és més temperat que l'Atlàntic Nord, sobretot doncs formarà una depressió, una baixa pressió i a nosaltres ens afectarà amb una situació entre Xaloc i Llevan eh, llavors ara, de moment encara la situació no és aquesta de moment però ja tenim una certa inestabilitat. Per tant, avui tindrem aquest cel força tapat amb possibilitat d'algun plogim, de moment poca cosa, uh -huh. els vents de moment tampoc seran massa importants. Però a partir de demà ja la cosa es complica perquè s'està propant aquesta baixa que s'haurà format i començarà tot i que al de matí, més aviat els vents serà de gregal, no, no massa destacables, ja podrà caure algun ruixat però serà la tarda quan els vents giraran entre eixalat i llevant, es reforçaran i aquests vents més marítims el que ens portaran curiosament serà una temperatura més suau una... però amb humitat alta i tindrem probablement durant la tarda de demà i fins al dimecres al matí roçats intermitents i com que serà còpia de moltes hores de, de possibilitat de pluges doncs s'han acumulat en litres per metre quadrat i ja dic que és una situació clàssica de força habitual o, o com a mínim no, no gens estranya en aquesta època de l'any uh -huh. uh, això el que farà també és que es la mar de Xaloc, la mar entre est i, i sud-est. i per tant tindrem un temporal de mar, no serà dels més grossos però sí que serà destacable, per tant mal temps per la navegació doncs, de, de les embarcacions petites i mitjanes uh -huh i el que provocarà també és que entre les baixes pressions i el vent marítim, que el mar pugi el mar estarà ben bé, un parell de pams per sobre el nivell habitual i això doncs farà que moltes platges doncs, es vegin inundades a partir del dimecres doncs, ja la situació serà sobretot dimecres a la tarda serà tranquil·litzant eh, tot i això no acabarà de fer i encara la resta de la setmana fins divendres, eh, o sigui encara el dijous pot ploure pot caure algun reixat però ja menys important algun plugim i sembla doncs que de cara al cap de setmana serà arreglant però ja tindrem ocasió de parlar uh -huh. al divendres i tant, en parlem d'això divendres, posant la mirada en aquesta llevantada. Per tant, si no entes malament, Josep, tindrà més afectació, diguem-ne, a nivell del mar, que no pas poder, a nivell de pluges, que no seran, eh, vull dir que les pluges seran eh, intermitents, però que no, seran molt, eh, que, que no hi haurà una pluja molt, molt intensa que cobrà molta aigua, o, o ho he entès malament? Sí, no és habitual en situacions aquestes que hi hagi, diguéssim, eh... ...pluges de molta intensitat en curta estona... Uh -huh. en, ...en poc temps... Si no és més aviat serà acumulant pluja... ...còpia d'hores d'anar-ho fent... ...i tampoc seran probablement continuades... ...sinó que hi haurà doncs, estones que no plourà... ...vull dir, seran com... ...diferents ruixats... ...però no crec que siguin... ...que siguin massa intensos... ...però sí que... és clar, com que seran probablement... ...evidentment parlem de previsió doncs moltes hores amb què podrà passar això, mm -hmm. fins i tot també podria aparèixer alguna tempesta, no serien gens estranys. Però no, no sembla que, en fi, vull dir, no, no crec que, mm -hmm. que sigui, doncs, que l'afectació sigui per una intensitat molt forta eh, puntualment. Per tant, podem dir que en aquest cas sembla que plourà bé, no?, que, que es diu això de forma habitual. Uh, sí, sí, sí. Uh. Uh, esperem que sigui, esperem, sí. Esperem que sigui així, si sí, sí. sí, més no. Sí. <ríe> doncs aquesta llevantada. Ens comentaves també el tema de, de, doncs, del temporal de mar, que serà complicat però que no serà doncs, dels més complicats que s'han viscut a, a, a, aquí a la nostra zona. Uh, recordem que, ja ho has dit tu, eh, que això és un fet recurrent, eh, que durant aquestes èpoques durant aquest mes d'octubre doncs hi hagi aquest, aquestes llevantades, uh, doncs, sí que tenim altres anys en què poder doncs, ser, han estat pitjors que no, no de les que seran a, a, a aquesta setmana, no? Uh, sí, uh, ara, per exemple, recordem un dels més forts, uh, de, o sigui... Uh del record de molta gent és el temporal de Sant Esteve de l'any eh, si no recordo malament 2008 uh -huh. eh, que aquell sí que va tenir moltes afectacions, varen quedar molts passejos molts, eh, va fer moltes destrosses a la costa, vull dir que va obligar eh, a, fer, a fer moltes reparacions inclús com a anècdota doncs, aquell, eh, en aquella ocasió hi havia una zona aquí les Medes que en deien la punta de la galera que era un promontori sortit eh, justament d'aquesta doncs, punta de la illa que, que té aquest nom mm -hmm. i perquè tenia la forma d'una doncs, prova d'una embarcació, doncs aquell temporal eh, eh, va destruir aquesta roca que era, eh, doncs, eh, va caure una alçada de 8, 7 o 8 metres d'alçada, era una, de forma triangular i, i sobressortia uns 3 metres de la costa, doncs ho va tirar a terra doncs uh, aquest, aquest record que queda del, del 2008 ja fa 11 anys i per tant doncs podem dir que en la memòria no, queda aquella llevantada que que va tenir lloc doncs, en aquest cas per Sant Esteve doncs, eh, que va provocar doncs, moltes destrosses en aquest cas no serà tant eh, des de l'observatori després, eh, clar, eh, intenteu doncs, estar a prop del mar en aquest sentit per intentar doncs, veure les afectacions, però també s'han de, de prendre unes precaucions no? suposo que heu d'anar molt en compte amb aquest tipus de, de, de, de temporals marítims eh, Sí, eh, no només eh, diguéssim de fet, els pescadors ho coneixen molt bé, tot això. Uh -huh. Saben que el mar no se li ha de tenir por, però sí, molt de respecte. Uh -huh. I a vegades, doncs, eh, també recordem que la gent curiosa, doncs, clar sempre és un espectacle, això, no? Uh -huh. Un espectacle natural. I, eh, doncs, el que s'ha de fer és mirar-ho des de lluny, si hi ha situacions d'aquestes, perquè, eh, malauradament, molt sovint hi ha accidents de gent que s'acosta massa i ve un cot de mar i... Té molta força al mar, vull dir, és capaç d'arrossegar doncs, roques de, de tones de pes i si, per desgràcia, doncs, el eh, cop de mar doncs, enganxa amb algú, doncs és, és molt perillós, això. Per tant, eh, si volem veure situacions de temporal, doncs, eh, no costar-nos no costa massa en punts on pugui arribar al mar. Doncs una bona recomanació, els curiosos eh, doncs sempre són molts i s'ha d'anar amb compte perquè després sempre acabem lamentant doncs alguna notícia d'aquest estil, d'aquest caire doncs que alguna persona o, o un grup de gent que s'ha costat massa per veure doncs, aquestes onades, que a vegades són molt espectaculars, però que potser des d'un altre punt més segur també es poden veure igual de bé. Per tant, doncs eh, fem aquesta recomanació per aquests dies, sobretot de mala tarda, dimecres al matí, que és, que és quan hi haurà doncs, aquest eh, temporal doncs, eh, amb més força, amb més virulència, i per tant, doncs, eh, totes les precaucions eh, seran poques, com deia en Josep, i com diuen els pescadors, no? que en el mar no se n'ha de tenir por, però que sí s'ha de tenir respecte perquè com dèiem, doncs, la força de, de, de l'aigua a vegades doncs, pot, moure, pot moure moltes tones de pes i per tant s'ha d'anar amb molt de compte Josep, no sé si ens vols comentar alguna cosa més, alguna curiositat més al voltant d'aquest temporal marítim o si no, doncs, ja ho podem comentar divendres, podem fer una mica de, de, de balanç de, doncs, de les dades que heu pogut aprendre. Exactament Doncs Josep, moltes gràcies i ens retrobem divendres una vegada més Perfecte, bon dia a tothom, adéu-siau Doncs avui tanquem aquesta primera part de l'Hora del Peix Fregit amb aquesta conversa, llarga conversa que hem mantingut amb en Josep Pasqual al voltant d'aquesta doncs, llevantada que ja s'està començant a olorar una miqueta en l'ambient, doncs aquest ambient més humit, també una miqueta d'inestabilitat doncs, i aquesta pluja doncs, que arribarà per fi a les nostres crontrades. A partir de demà veurem la intensitat que aporta i també doncs, el, els litres de, de pluja que es poden acumular aquí a la nostra vila i també a la nostra comarca, una pluja que serà molt benvinguda per tots nosaltres. Hem tancat aquesta primera part amb aquesta llarga conversa amb en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estertit. Nosaltres us recordem que tornem després de la pausa publicitària amb les seccions de Narcís Mir i també avui amb l'Ester Mollera de l'Espai Dona. No marxeu gaire lluny que tornem de seguida. Fins ara!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 Seguim a Ràdio Palafrugell, després d'aquesta pausa publicitària doncs, tornem un dilluns més a l'hora de la PESFESIT a tenir doncs, la càpsula de sèries, l'habitual secció de sèries amb Narcís Mir, bon dia. Hola, molt bon dilluns i bona setmana. Bona setmana, eh, doncs eh, iniciem aquesta setmana eh, i amb què ho farem? Amb què, què ens portes? Doncs mira, en aquest cas una minissèrie per tots aquells que, doncs, eh... També també voleu sèries d'aquestes que comenci i acaben i tenen pocs capítols i poca estona de visualització i, i que és un format prou interessant i que funciona molt bé. Sí. I per tant amb tres etes podeu veure aquesta sèrie que també eh, volia recomanar avui que és la Guerra dels Mons que ja l'hem vist amb més d'una adaptació més d'una ocasió uh -huh. i que ara doncs, eh, ens ha arribat a... Re, això es va estrenar la, la setmana passada i és una sèrie doncs, que intenta recuperar els orígens de, de l'element del que viu que és l'element escrit i que doncs, eh, ja s'ha portat més d'una vegada eh, a la gran pantalla en més ocasió i en diferents èpoques sí. i que ara doncs ho recreen a través d'aquestes tres hores que donen per molt i que és una sèrie que funciona francament bé com tu deies eh, se n'ha parlat molt o ja n'hem vist moltes no?, d'adaptacions d'aquesta novel·la eh, què aporta aquesta perquè en la recomanis respecte a les que ja n hem vist d'una banda a eh, intenta recuperar com deia una mica l'essència i dels orígens uh -huh. perquè les que hem vist sempre estan adaptades en diferents èpoques i aquí sí que s'ha parlat molt de que, que intenta ser original al uh, llibre uh -huh. uh, El que passa és que està situada a principis de, de, del segle XX i la història donc no és ben veixís sinó que és uns anys anteriors els que, que succeïa. però sí que intenta, Uh, reflectir aquesta, aquesta època i la invasió alienígena doncs, durant, du, durant una època a principis de, del segle XX i això ja la fa uh, prou interessant uh -huh. i d'altra banda doncs, que deixo una mica de banda el, el protagonisme de, de, de l'estat com, com ho intenta resoldre les grans figures que, de, dels governants i se centra en dos personatges centrals que són els protagonistes de la història i com ho, i com ho viuen. Eh? Uh -huh. Això està bé perquè a través dels seus ulls ho anem veient i anem entrant en la història i, doncs, si estableixes aquesta empatia amb els personatges eh, funciona prou bé, però a vegades també els situa en situacions bastant rocambolesques per poder eh, aportar al seu, seu guionatge. Per tant, eh, prou interessant i que és una sèrie que quan funciona més bé és quan més avança i com més eh, se centra en, en l'ànim destructiu, no? que és quan més bé funciona la, la sèrie, i si, posant els personatges en, en situacions límit, que és quan més doncs, t'enganxa la sèrie. Podríem dir que el seu pròleg, el seu inici, és una mica eh, grinyol o un xic i costa, costa d'entrar-hi, però eh, en el moment doncs, més, més culminant de la història és quan, quan més bé com més, més bé funciona aquesta minissèrie de tres capítols d'una hora de duració cadascun al final doncs eh, aquestes readaptacions no? anem parlant d'altres sèries que també s'han doncs, anat adaptant eh, en diferents formats i al final doncs el que comporta és que el missatge que, que hi ha de, de fons no? en aquest cas de la Guerra dels Mons o de la Guerra dels Mons és que eh, es, es va repetir no al llarg de la història i per tant encara eh, doncs es pot emetre ara el 2019 com es va emetre doncs, en els anys anteriors i com poder d'aquí 20 anys doncs, es pot tornar a fer una redició perquè són temes recurrents a no? no, la societat. Sí, jo, jo crec que queda, queda molt, molt marcat en, en el moment que vam veure les altres adaptacions mm -hmm. és a dir, la que, la que ens vem més al cap possiblement, doncs, per ser, per ser més proper, és la de a, a principis dels anys 2000 amb, amb Tom Cruise de protagonista sí. i que va realitzar Steven Spielberg i que venia precisament d'uns doncs, fets que han marcat la nostra societat, que és l'11S. 11, uh -huh. no? L'anterior havia estat doncs, en plena Guerra Freda, que també doncs, era un, un element important, i en aquí doncs, Possiblement eh, el que veiem és que eh, com, a, com a societat cap on anem doncs, també eh, és, és una societat molt complexa i que fins i tot eh, pensant això, no? que si no ens mereixem com a societat que, que ens en mereixin no? d'una vegada. Per tant, aquesta reflexió de fons sempre, sempre hi ha sigut, encara que hagi estat l'adaptació en diferents èpoques, els anys mm -hmm. 50, els anys 2000, i ara el que intenta fer és situar-ho a, a principi del segle XX, quan arrenca el segle XX, però també amb una mirada crítica cap a nosaltres com a, com, com a societat. Ens has dit tres hores, per tant, doncs, som una tarda d'aquestes de, de pluja tarda, ja, ja ho tens és, I tant. És, és, és ideal, ideal. Què hi tenim? No sé si hi ha algun element algun protagonista que diguis Ostres, Sí, és coneguda. comentava a uh una de les coses que més funciona a la sèrie és, és la química entre els dos protagonistes perquè pràcticament doncs, són, són aquesta, aquesta parella, uh -huh. ella és Ray Paul que ha participa en, en diferents sèries televisives i sobretot doncs, si sou fans d'una sèrie que es diu Lander uh -huh. doncs l'Eleanor la Tomlinson és l'altra la, protagonista per tant uh, són dos actors prou, prou reconeguts uh, de, del panorama televisiu però el que comentava possiblement una de les, de les coses que més funciona a, a la sèrie és la química entre tots dos i com intenten sobreviure, tot i que són una parella, un xic desestructurada i que caminen una mica cap a la pròpia destrucció com a, com a parella però que es troben enmig d'aquesta destrucció massiva de, del món i la invasió alienígena i, i això funciona com a mecanisme interessant doncs, per tenir empatia amb l'espectador i per, per introduir-te de seguida a, a la sèrie i això fa que, que funcioni prou bé. Molt bé, doncs eh, aquesta recomanació que no hem dit però no es pot veure. Final. Això Movistar Plus. Movistar Plus, per tant, doncs... Eh, no, Des de fa... Relativament tres, poc, no? Tres dies. Uh -huh. Perfecte, doncs eh, aquesta minissèrie, tres capítols, tres hores, al voltant d'aquesta doncs, Guerra dels Mons... He ja, tan coneguda però amb aquesta nova aportació que, I, i que, que volia fer en és que Ens en vindrem més també en volia parlar per això perquè en vindrem més perquè ja, ja, ja sabeu que, que les obres literàries i els temes dels drets d'autor mm -hmm. quan arriba a certa distància en el temps, cert temps doncs es perden els drets i això fa donc que els guionistes i, i s'hi tiren de cap. i ara succeeix això eh, una mica el, mm -hmm. que, el que ha portat a la BBCBC, engegar el rol d'aquesta sèrie ha sigut que doncs, comptava amb el fet de que no han de pagar drets. Per tant, això és important i segurament doncs en veurem més i ja anan anunciat a, a alguna altra producció en aquest sentit i és un tema recurrent que quan a vegades ens fem preguntes de com és que aquesta temàtica sí. entra en el cinema o les sèries televisives i de cop i volta no n'hi havia ni ara n'hi han tres o quatre. doncs a vegades és perquè succeeix això que, que a nivell econòmic és important el tema de, dels drets d'autor Doncs eh, segur que molts eh, de nosaltres això no ho teníem en compte, no ho sabíem i potser més preguntar preguntàvem això que no? ara torna a haver-hi tot aquest rebombori no? amb aquest tema, doncs poder... l'explicació la trobem aquí un fet important per a moltes productores doncs que s'estalvien aquest, aquests diners i mira, poden apostar per altres, en altres aspectes en el tema doncs, de, de postproducció o, o d'actors de, de més de, de renom i ara Donc... que em preguntaves en quina plataforma es pot, sí. es pot veure la setmana que ve, si et sembla parlem d'una plataforma que entrarà amb en força que és Apple, Apple TV mm -hmm. i que ja han anunciat un munt de sèries televisives que tindran i que segurament al 2020 intentaran crear prou prou rebombori i algunes produccions i per exemple al Festival de Sitges hi ha hagut un protagonista que ha estat ara un pol protagonista de, de Breaking Bad i la seva propera sèrie doncs, estarà en aquesta, en aquesta plataforma Doncs apa, eh, un avançament del que parlarem la setmana que ve i Narcís, eh, al final tantes plataformes eh, clar, diu HBO, bueno 9 euros al no? mes eh, Netflix també, clar, anem sumant són petites quantitats però al final te'n vas aquí a el que estàs pagant sí, abans no? Sí, això eh, eh, al final doncs suposo que cada s'haurà anar fent sectoritzant no? el, que, el que vol veure cada usuari i no sé si també arribarà un moment que, que hi la funció de, de pagar pel que vols veure uh -huh. no? si vols veure en aquest moment aquesta sèrie d'HBO o no? en aquell moment aquesta de Netflix que, que puguis pagar, no? com abans el futbol pagaves per aquell partit sí. i si no t'interessa el següent no, no el pagaves no sé si anem cap aquí aviam, ja ho el pay per view eh, que es deia sí. <laughs> molt bé Narcís, doncs eh, nosaltres ens retrobem la setmana que ve amb aquesta mirada posada a l'Apple TV Fins la setmana que ve en aquest espai de matinal de ràdio Palafrugell, doncs de, de l'Espai Dona. Tenim amb nosaltres després de uns dies on, doncs a la Stella Mullera. Bon dia bon dia. Ella és doncs, que ja l'hau escoltat, doncs és psicòloga i a més a més tècnica de, de l'Espai Dona i avui amb tu doncs parlarem de l'amor romàntic, no? Aquest mm -hmm. amor que hem vist molts doncs, a les pelicules infantils o fins i tot mm -hmm. doncs, també per adults, aquest amor romàntic que no és tan, eh, dir, tan de color de rosa no? pinten, sí, sí, sí, de fet és... nosaltres sempre li diem que és la base de la violència, no? a través d'aquest tipus d'amor el que fomentem és que aguantem entre cometes moltes coses perquè clar, com que és amor i és verdader i és l'únic que ens poden proporcionar doncs, l'amor ho pot tot no? mm -hmm. i a través d'aquesta base és com es fomenta una mica la, les, les relacions de violència de fet, podem escoltar no? moltes cançons eh, fins i tot actuals. No? I això mm. ja en van parlar en el seu dia, però mm -hmm. que també doncs, justifiquen no? que per amor doncs, es pugui fer qualsevol cosa que després doncs, també té aquesta vessant doncs, uh, violenta, fins i tot, o, o assetjadora, no? de, mm -hmm. de, de, o fins i tot controladora, no, de, no sé, um, qui estàs o per què, no sé, aquestes mm -hmm. coses. No? Mm -hmm. sí. Sí, sí, de fet, l'amor la romàntic el que ens diu és que la persona que arriba és un príncep blau que ens ha de salvar de la misèria en la que probablement com a dones estem. Mm -hmm. És una mica exagerat, eh, ho poso, però jo crec que és una mica, també perquè ho entenguem, no? Llavors ens han, ens han educat molt a, a les dones espanyoles, parar, no? Esperar que vingui el príncep blau que ens salvi, que ens ajudi, que sigui ell i ens tregui les castanyes del foc, no? De fet, si mirem una mica Disney la Disney antiga, eh? Potser estan fent més canvis, però, bueno, um, si mirem totes les princeses, totes malgrat siguin les protagonistes potser, al final els acaba salvant aquell príncep que potser surt tres segons i al final s'acaba convertint en el guau, no? El, el, el crack de, de la pel·lícula, no? Clar, és això, eh? És molt... Molts hem crescut doncs, amb aquestes pel·lícules Disney i amb aquests referents i a vegades doncs, eh, doncs això la protagonista és una, una princesa, o no, una noia, una nena i al final sempre ha d'arribar aquest príncep que la salvi això al final fa doncs, que unim anteriorment, no? en aquest cas mm -hmm. les dones i els homes també, no? mm -hmm. com creguin que tenen aquest paper doncs, els homes de... que sense nosaltres elles no, no, no poden fer res sols. Ah, no? Aquest paper de, de protagonistes, en aquest cas com a home, no? de, he de salvar aquesta dona també pensem una mica en la càrrega no? que suposa això d'he de, de salvar una dona que no sé ni com és, no? però jo m'aposo aquest paper i vinga l'he de salvar i la noia és el, bueno, doncs ja em salvaran jo no tinc per què decidir ja m'esperaré, no? Mm -hmm. I clar, tot això fomenta una mica una relació desigual en la que l'home té el poder i la dona no té el poder, no? I es va alimentant d'aquesta manera, no? Moltes vegades hem sentit, no? És que, clar, com que m'estimava, no? Doncs potser si alguna vegada m'havia agradit, o m'havia dit alguna cosa que no tocava és perquè, clar, bueno, és que m'estima, està malament, no? Un insult el pot dir una, alguna vegada en concret mm. tothom, no? I dius, bueno, um, podem parlar-ne, perquè evidentment un dia és un dia, però si això s'acaba convertint en algú que és una relació, eh, això no és justificable, per molt que en aquella persona. Sí, sí, hem escoltat, no?, que per amor doncs es fan moltes eh, barbaritats mm. i doncs no, no, no són justificables perquè al final, doncs, eh, l'amor, no sé si és de veritat, no?, perquè no, no sé si és de veritat, no?, però aquest amor, doncs, al final es, es basa en el respecte i en, eh, doncs considerar un i l'altre igual per igual, mm. per tant, doncs no hi ha aquest eh, domini d'un per l'altre mm. o aquesta, eh, a vegades aquest poder no, de possessió. Això també mm. suposo que es fomenta amb aquest amor romàntic, no? Clar, ets meva. Mm. I com que ets meva no seràs de ningú o que ets meva jo tinc un poder sobre tu i jo puc decidir sobre els teus actes i les teves decisions, no? Nosaltres, eh, amb el lema d'estimar no fa mal, no?, que és un dels emblemes que crec que per nosaltres és molt, molt potent, no? Quan nosaltres parlem, per exemple, amb els adolescents i els diem, no?, I els fem la pregunta... Estimar els vostres pares us fa mal? I tots clarament et diuen que no, familiars no, amics no, no? Per què? Llavors sí que acceptem i trobem normal que estimar la parella ha de fer mal, no? Perquè hem de patir en una relació que ha de ser divertida, bastant, que, vale, que al principi potser ens pot costar trobar-ho una mica al punt intermig, no? Mm. Però no hem de patir, realment no venim aquí a la vida a patir, venim a gaudir-la, no? Per això només en tenim una. Llavors, en aquest sentit, quan els fem una mica la reflexió amb familiars és quan diuen, ostres, doncs... No, no hem de patir no? No. Mm -hmm. i si realment estic en una relació en la que em sento con, no? controlada m'està vigilant, estic intentant canviar coses de mi per contentar l'altra persona, realment allò no és amor és violència, no? i no és justificable i tant, no, no, només faltaria la veritat és que eh, com deies tu, no? les pel·lícules i poder també doncs, en general les cançons han anat evolucionant amb aquests anys i no sé si vosaltres això ho heu percebut també quan treballeu en escoles amb infants o adolescents mm -hmm. si veieu que aquests rols tan preestablerts doncs, en una societat doncs, potser de la nostra època o de la nostra edat que encara hi són molt presents si amb aquests nens i nenes de, de 8, 10 o 15 anys ja amb adolescents mm -hmm. encara prevaleixen o han anat canviant això? va una mica en funció de les anyades, diguem les fornades dels nens i depèn moltes vegades també de, de, de les famílies que hi al darrere no? llavors no podem dir que hi ha un canvi cap a positiu però tampoc diríem que hi ha un canvi cap a negatiu va, depèn de cada, de cada curs, sí que és veritat que segueixen trobant normal doncs el control segueixen trobant normal el que en algun moment jo em canvi de roba perquè el meva parella es pugui enfadar Vull dir, hi ha moltes conductes que segueixen normalitzant i això és una de les coses més perillós no? perquè o sí sigui, que és veritat que la imatge de la meva parella m'insulta o oh, em dona un cop ja no és permesa o sigui que aquesta la tenim molt clara uh -huh. però que em controli a través del mòbil no passa res que jo de cop deixi amb les meves amigues no passa del tot res llavors bueno, hi han encara moltes bueno, moltes actituds de fet jo crec que la, la base moltes vegades s'escapa en, en els límits no? és a dir, la diferència entre preocupació i control on està el límit no? llavors moltes vegades treballem amb ells Quin és el teu límit? No? Quin és el límit en què un missatge de WhatsApp pot ser per tu preocupació uh -huh. o pot ser control? No? Llavors, quan treballem una mica en X, quan ells es van plantejant, vale, jo, jo què sé, si tinc quatre missatges en el mòbil, cada dia i més a més sempre són els mateixos, s'està preocupant per mi o m'està controlant? No? Els, els animem una mica que, bueno, que investiguin quins són els seus propis límits amb aquesta situació. És interessant, eh? perquè això a vegades potser no no?, o, mm. o la, la persona que el rep o la persona que els envia, no?, i mm. al final, doncs, cal fer-los reflexionar, no?, sempre parlem això que han de ser també ells pròpiament propi, doncs, qui se n'adonin, no?, d'aquestes eh, actituds que no són correctes o d'aquestes actituds que reben i que no, no han de permetre, no?, en aquest cas, amb eh, això podíem enllaçar-ho també amb el tema, doncs, a vegades que ja ho has comentat tu, no?, és eh, a dir per què vas així vestida, no? Es mm. diu que quedes amb la teva parella i et pregunto per què vas així, no? Sembla mm. que fins que no has, estat, no has estat amb tu podia anar com vulgués i ara que eh, esteu sortint, sou parella, eh, hagi de, de no es pugui vestir com ella vulgui, no? Clar. Ara que són llavors introbeixent-me, bueno, que com que t'estimo, no mm -hmm. vull que els altres et com jo et vaig mirar llavors a vegades em converteixen una mica en, en un objecte sexual com no? que jo vaig ser un objecte sexual per tu i em vas trobar i em, em vas agradar com una anaves vestida, Clar. ara que ja ets el meu objecte, ara no vull que vagis així, no, no vull que vagis ensenyant la idea és que el control s'ha anat una mica emmascarant i ja les conductes ja no són tan directes, ja no és no vull que sortis així, sinó que és més on un, bueno, un dia em basteixo d'una manera concreta amb les meves amigues i quan torno de festa, que Ja t'han tirat la canya, eh? Ui, segur que lligat, no? Llavors, moltes vegades és més el discurs de després, mm -hmm. la forma de fer-me sentir malament, de fer-me sentir que he fet alguna malament quan en realitat no ho he fet, la que em fa modificar moltes vegades la conducta. Ja no són tan directes les formes de, de control. I això pot ser doncs que després la persona que els rep no els identifiqui, no? També, clar, clar. et venen amb aquest discurs de um, així com, com, com has dit tu no? i que al mm. final doncs, també fan canviar la teva actitud mm -hmm. i això doncs, tampoc s'ha de, de, de permetre, òbviament mm. hem parlat doncs, que prenguin consciència aquestes persones que reben els missatges i també mm. el, la, la, la, la que els envien no? perquè sí, al sí, sí. final doncs, tot comença a poder amb això que deies que perds el... el el punt mentre que estàs doncs, preocupat i, i controles mm -hmm. com es pot... Uh trencar amb, aquest, uh, amb aquestes actituds, no sé com com ho treballar vosaltres a part d'aquest tema de que siguin ells conscients bueno, treballem intentant molt amb, amb l'empatia, amb el com se senten amb aquesta situació i com creu que se sentirà l'altra persona. No? perquè evidentment hem de'en les dues coses, aquella persona que exerceix el control i que per tant està sent conscient de que l'està exercint i la persona que el rep. Perquè si només fem conscient a la persona que el rep, amb aquella persona, entre cometes, estarà salvada però la següent no, no llavors la idea és sempre fomentar el pensament crític i des de les emocions des del com et sents no? i si realment volem una relació saludable, on no? la que jo em senti còmoda, em respecti ni m'ho passi bé és compatible amb que jo durant molt de rata senti malament, controlada, no? Llavors ho enfoquem més perquè. aquí. Però, evidentment, com tu deies, és la pròpia persona que se n'ha d'adonar compte, perquè, si no, les actituds que poden fer no t'ajudaran a, a trencar amb aquesta relació. Parlem d'adolescents, però estem parlant d'una societat en general, és a dir, mm. perquè les persones més adultes tampoc se n'escapen. Al final, dintre del que és la, la, la violència masclista, L'única cosa que tenim en comú, les persones que ho poden rebre és que siguin dones. No? I al fons, les dones des de que naixem fins que ens morim, mm. ho, ho seguim sent. No? llavors en aquest aspecte és molt important que tothom pugui fer la reflexió. de dir bueno, jo amb la meva parella actual, eh, si és que en tinc. Em sento bé, no? Em sento bé. Em sento respectada. L'estic respectant perquè, clar, entrem una mica al contrari, eh? revisar-nos una mica les nostres relacions de parella no estaria malament. Tinguem 15, 20, 40, 60, tots els anys que vulguem, mm -hmm. perquè al final nosaltres venim una mica a estar bé, no? No, no a patir. De fet, sempre posem el focus en aquests sectors, no?, de la població, doncs, mm -hmm. més infantil i més adolescent, doncs, perquè... És més fàcil, no?, intentar, doncs, treure aquests vicis que s'han anat adquirint, mm -hmm. però també ens hem de focalitzar, doncs, amb aquestes persones adultes, que suposo que si ara ens està escoltant algú que, que, que tingui algun problema d'aquest tipus o que vegi que poder no acaba de ser una relació del tot sana. Mm -hmm. eh, hi ha molts mecanismes, no?, per intentar, eh, doncs, podíem dir... No sé si ha la paraulacurr-ho no? entre cometes o intentar mm -hmm. uh, restablir aquesta una relació novament que sigui uh, totalment de, doncs de, respectuosa. Mm -hmm. no sé com vosaltres des l'Espai d'Ona ho treballeu això, si tenim alguna espècie de, de tallers amb parelles també, no, no sé si tenim algun no. tipus d'això. Nosaltres a nivell de, de població adulta no tenim o, teràpies, per exemple mm. de, de parelles, o sigui, sí que tenim dos grups però que són focalitzats a mares i relacions de violència que es treballa juntament amb, amb, amb serveis socials mm -hmm. no? llavors no estem tan enfocades però sí que des de l'Espai d'Ona una de les coses que fem és si alguna persona se sent desorientada o diu, ostres, és que no, no sé si acaba d'anar-te tot bé la meva parella, si que pot venir es pot assessorar, la podem derivar o podem donar-li algunes eines primer perquè prengui, prengui consciència que al final és el, mes, el pas més important no? és a dir, sóc conscient de que la relació en la que estic no m'agrada o mm -hmm. no em sento bé i és què puc fer, perquè no és el mateix que tingui, m'ho invento eh? dos fills i una hipoteca i no tingui feina a un fill tingui feina i no tingui cap hipoteca o no tinc fills no? Mm -hmm, Llavors, clar, clar. Les, les situacions són molt diverses i el quedar-me en una relació de parella, moltes de vegades, depèn de les càrregues que jo tinc i sobretot les familiars i econòmiques. Llavors, clar, s'ha d'orientar bé. Clar. Doncs es acabaríem amb això, no? Si mm. qualsevol persona que, en aquest cas, doncs, dones, que tinguessin doncs, dubtes de, de com poden afrontar doncs, el seu futur amb la seva parella, que no ho veuen del tot clar, doncs, mm. que sempre es poden adreçar a l'espai d'on era allà, doncs, les assessoraríeu no sé si vols comentar algun altre tema sobre aquest amor romàntic que hem anat desordenant jo crec que el lema sempre a les xarxes l'intentem recordar sempre és que estimar no fa mal i realment és real quan tu estàs en una relació de parella en la que sents respecte, sense amor per l'altra persona no sents dolor el que sents és una alegria sí que evidentment algun dia et pots enfadar però al final poder ho gestionar-ho bé s'acaba convertint en una relació que és saludable, en la que tens aquesta confiança i aquesta tranquil·litat de que bueno, si algun dia s'acaba aquest amor ja ho gestionarem no? i també perquè a vegades quan estimem també hem de deixar anar, però és des del respecte llavors és bueno, que estimar no fa mal Perfecte, doncs no hi ha millor frase que per acabar <laughs> aquesta càpsula d'avui relacionada amb l'espai dona Esther, ens retrobem ben aviat per comentar altres temes per tant, doncs, ens retrobem ben aviat Vale, gracias. Yeah. <coughs> I amb aquesta càpsula arribem al final de l'hora del peix fregit d'avui, dilluns 21 d'octubre, i ho fem, doncs, recordant-vos que tant aquesta càpsula de l'Esther Mollera al voltant de l'amor romàntic i també la Guerra dels Mons, aquesta sèrie que ens ha recomanat avui en Narcís, doncs aquestes dues seccions les podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i, a més a més, doncs també ho farem al llarg de la setmana, us ho recordarem a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres eh, hem arribat al final del programa amb aquestes dues seccions amb en Narcís Mir i l'Ester Molllera i per tant, doncs, ens retrobem ja divendres en aquest mateix espai, a l'hora del peix fregit, el proper divendres a les 10. Doncs, una nova edició d'aquest programa que us portem cada dilluns i cada divendres. Ens acubrirem fins a divendres el a l'hora del peix fregit i que passeu doncs una molt bona setmana.